オファイア・ポン at at at i ズ・ウェア・コーデ m ー・ディオ、アキ・パンガ・コムディオ・ミヤ・カミタト、アタパタ・オファイア・ミエ a ミタト、ブレ・ミヤ・カミタノ、アタパタ・オファイア・ミエゼ・セィター・ブレ・ナ・コブワ・ザ・イディ、ガ・アマ・ゼト・ニ・ナ・フ t a ザ・イディ、ナ・ザ・ナ・ズ・ウム・ザ・コム・ i ェ m o r ヨ g テ、ダニ・イン・ア・ジェ、ア・ r a n カ・ n ファニ k ミヤ・シャラン・シコ、ウォー・ザ・ナ・ナンバー、アウ・ m メ i ル、 Karibu Rizik Tawa, unachokuwa Django, naue una pangiisha Django. Nifikisha kwabanti mnyamphango wakuingia kwenye ndoa, muandaji ni dani simpagaze mimi na itwa, ananias ediga. Binti yangu mzuri. Tuko katika majira ambayo, mwanamuke anafanikiwa kumpanda mumi waki kichwani anaituwa mjianja. Mwanamuke anayarudi nyumbani usikuwa manane, bila kuulizwa alikuwa wapi anaituwa shuja. Huyu atalikuwa hali kutuwa mada kunyumikutano ya wanawaki na mendeleo. Kwa fundisha jinsi alivofanikiwa kumthibiti mumi waki bila shari. Sikiliza binti yangu. Uskubali kufanya hayo, ni hatari sana kama utaishi na mwanaume waki Afrika, hawa hua hawa pandu kichwani, atakuwa. Tumepoteza mabinti wengi na wengine sasa ni single mothers kwa sababu kama hizi. Binti yangu mzuri sikiliza ni kuambie, mwanaume waki Afrika, ukimuambia atue vyombo baada ya kula kwa sababu ya usawa wakijinsia. Ili ya sikupige ukampeleka dawati la jinsia... Atatua vyombo lakini ndiyo hata kula nyumbani tena Atakupiga matukio ufe Kama huamini subiri uingi kwenye ndoa kisha ufanya hivyo Binti yangu Usawa kijinsia sio mwanaume ava esketu kwa sababu tu mwanamuke sasa na vasuruwali Usawa kijinsia sio mwanaume kupiga deki Usawa kijinsia sio mwanaume kuosha vyombo Na wala usawa wakijinsia siomwa na mke kujitutumua kumpiga mume wako. Maana ukimua hakuna atake kushangiria. Usawa wakijinsia ni hali ya upatika naji sawa warasili mali na fusa bila kujali jinsia. Hakia kupata ilim, hakia kumiriki mali, hakia kufanya biyashara, hakia kutawala, hakia kushiriki katika vyombo vimamuzi. Binti yangu mzuri. Wanawaki wajanja wanapigeni haki hizo hukunje. Wakirudi ndani wanajitahidi kuwa mamabora zaidi, wakiwema zaidi na walezi makini zaidi wa familia. Hawa ndiyo wale wanawake unakuta ni mawaziri lakini wanawapikia waumizao. Ni wasomi lakini wanawaita waumizao mashujaa hata kunyihamna. Wanavipatu vikubwa lakini wanawasitiri waumizao kwa kupanga bajeti za familia pamuja. Ni warembo sana, lakini wanawafuria wame zao. Marufuku hausigili kugusa. Wanamajuku mazito lakini huwai kurudi nyumbani. Binti yangu mzuri. Wanawake wanamnahii wanaonekana wajinga lakini mimi na waita wajanja. Sikombi cha kufanya ama ana hata ngombe unaweza mpeleka mto ni kunyomaji asianye. Uzuri kusikia kwa kenge ni hadi yao nedamu inatoka masikioni. Lakini binti yangu mzuri, punakundila wanawake wanopigeni hakisawa kwanzia nji hadi chumbani. Fura yao ni kuona waumezao wakiusha vyombo bada ya kula, wakideki na kufuanguo kwa zamu. Wakipika na kubembeleza watoto walale hawa ni wale wanochilewa kurudi nyumbani Bila hata sababu ya msingi, ili mweme akimgusa mpeleke kunye dawati la jinsia. Binti yangu mzuri, kuna mwanamuke moja alimburuza mweme waki kunye dawati la jinsia kwa kosa la kumbaka. Mweme akawampole, akawamba msamaya kaisha. Akanza kuishi kwa kumzengea. Akose amlekichwa. Alikuja kumpatalaka kwa kosa la kuchilewa kumfungulia mlango wakate mitoka safari kisasi. Binti yangu mzuri wanawaki wanamna hii wanonikana wajianja. Uchaguzi ni wako, kuwa mjianja umjinga. Hata msafiri wasongea aliwe kusema. Zamani ndoa ziridum kwa sababu wanawaki walikuwa wajinga. Binti yangu mzuri ni namenge kukwambia kabla ujengi kunyendoa. Uta ya kuta kwenye kitabu chafahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Denisi Mpagaze amiamua kukwandikia binti yangu mzuri kwa zababu, mzazi mwenye hekima huwasimliya watotuwaki makosa liofanya ili wasiarudie. Mzazi wajabu anawambia watotuwake kweni miaone. Nimalizie kwa kusema, pata ofa ya vitabu vitano kwa shiringi elfu kumi, vitabu vinyo hivi yapa. Ukumbozo wa fikra, maisha ni kutafuta si kutafutana. Na. Wasomihuru gerazani, ukumbuzwa fikra za Mwafrika, vyongozwe wanishi bade yakufa, vitabu ni softikopi, lipa kwa impesa, sifuri sa batano tatu, sita sita tano nene nene. Ukitaka hadi kopo, ni shiringe, kumi tu kwa kilanaka, lana tunapatikana inchini ma kuna mbazifu tazo. Iringa sifuri sa batano tano, moja sifuri sifuri tano sifurimbiri. あおしふりさばたのたと sitatis asifuritisa sefurisaba。あおてんびれや、せいティマックス、ボックショップ。どどま、せふりさばたのたの、もやせふりせふり、たのせふりたと。あおしふりさばたのたと、せたてさせふりさせふりさば。あおてんびれや、せいティマックス、ボックショップ。たぼら、せふりさば、せたたたの。せふりたの、みりたのせふりさば。 シフューリ、シタンビリサバ、モジャナネ、シタシタンビリタトゥ、ビハラムロ、シフューリサバタノタトゥ、タトゥナネ、タトゥネ、シタモジャ、ムトゥアラ、シフーリサバナネ、シタ、ネシフーリ、ナネナネモジャモジャ、ナシフーリサバモジャサバ、ネシフーリ、ナネナネモジャモジャ、ダレサラン、シフーリサバネタノンビリタノンビリシタ、サバシフーリ、 na sifuri sabatano sita sifuri tisa ne na ne sabatano mbeya sifuri saba ne nembili ne moja saba ne mbeya mwengelewa sifuri saba sita tatu tisa ne tatu sita tisa tano kahama sifuri saba sita saba na ne saban bili moja tisa moja na sifuri sita tano saba tisa ne na ne saban na ne sita Tunduma sifuri sita na netano, netano tatutatu tatutatu. Au sifuri saba sitati sa sitatatu nembili nenane. Au sifuri sita tano sita, tano mojembe li tatutatu tatutatu. Katavi sifuri saba sitambili, mbili tano tano nesi tatatu. Mochina rosha sifuri saba nenne mojembe li sita sifuri na nembe li. Morogoro sifuri sa banana mbili moja ne moja tisa mbili sifuri kahama sifuri sa batano tano nane tatu tatu tano tatu tatu dodo mamjini mipango sifuri sita tisa mbili tisa nane tatu moja sitambili makambako sifuri sa basitambili mbili nane mbili tano tisa tisa au sifuri sita saba Nembidi, Nesita, Tisa, Sita, Tisa.Au tembelea PM Stational and Bookshop Makambakumizani.Mwanza, Sifuri Sabatano, Netisa Sabasabanani, Nenani.Au tembelea Lavena Supermarket, Mwanza.Mwanza mjini, Sifuri Sabasita Sabatisa, Netisatatu Tisa Tisa.Au Sifuri s i t a t a n u m b d i Sabasifuri Sabatisa, m a Tisa. Mikumi Morogoro, sifuri sabatano saba, sifuri moja, sifuri tisa sabatisa, au sifuri saba moja tano, sifuri moja, sifuri tisa sabatisa, singi na katebish babati, sifuri saba na netisa, netano sabat ne sabatano, bei nishuringle v'kumitu, kwamlioko njanchi tunatuma kwadi ya chel, piga namba. Anza na alama kujumlisha mbili tanotano, tano, saba tanotatu, sita tisa sifuri tisa sifuri, sifuri saba. Unataka wakala? Piga sifuri saba tanotatu, sita tisa sifuri tisa sifuri, sifuri saba. Faida ya kuwa wakala ni kwamba tunakutangazia. Kafteni kwanza ukumbozo fikra na mingine yu mtazidishiwa alisema mwani mdeni simpagaze. Muhenga wakarine ya shuri na muja. なみみはぱーないとアナニアスエィガー。